Feszült helyezkedések Azt kell mondanom, hogy a kreatív elmék számára a képregénypiac a létező legrosszabb piac a világon, és ennek okai számosak és végtelenek. Stanley a National Cartoon Society 1971-es panején. Tudván, hogy Kirby elégedetlen a marvellel, Carmine Infantino, a DC szerkesztője gondoskodott róla, hogy el tudja fogadni Kirby pészaki meghívását. És nem sokkal a szédert követően Kirby betessékelte infantínót a stúdiójába, hogy megmutassa neki azokat a karaktereit, akiket visszatartott lé és a márveltől. t lenyűgözték a látottak, de még ettől függetlenül is hatalmas lehetőség előtt állt. Jack Kirby óriási részét képezte annak, ami a márvelt márvellét. És bár Jack, Saját maga promótálásában nem a legjobb volt, bő egy évtizede dolgozott együtt valakivel, aki nem csak nagyszerű volt önmaga reklámozásában, de telitüdőből harsogta Kirby erényeit is. Ki ne tudta volna, hogy Jack Kirby a király. Noha Jack Kirby nem Stanley-től kapta a tehetségét, és noha Kirby tekintélyes és gazdag szakmai múltja egészen az 1930-as évekig nyúlt vissza, akkori élő legenda státuszát kétségkívül Stanley Martin Lieber fáradhatatlan, vég nélküli promóciós erőfeszítéseinek köszönhette. Lehet, hogy Kirby elcsépeltnek tartotta a Kirby a királybecenevet, de márkajelként verhetetlennek bizonyult. Lihónapró hónapra áradozott a Marvel olvasóinak Jack nagyszerűségéről, mindenki számára egyértelművé téve, hogy Kirby a Marvel mágia egyik kulcsfigurája, így aztán Kirby az olvasók fejében a Marvel pótolhatatlan alkotó elemévé vált. A Marvel még elképzelhetetlenebb volt Kirby nélkül, mint korábban ditkó nélkül. Ditko zseniális volt, Pókember és Dr. Strange pedig különleges, de a Fantasztikus Négyes jött először, az lőtte be az irányt minden más számára. Ami még fontosabb, Kirby készített vázlatokat az új és visszatérő rajzolóknak, és rengeteg borítót rajzolt. A Marvel kinézete és hangulata nagy részt Kirby rajzain és Lee útmutatásain alapult. Lee-nek köszönhetően Kirby olyan pótolhatatlanná vált, mint, nos, mint Stanley maga. Körbi azonban továbbra is úgy érezte, hogy nem bánnak jól vele, hogy a történeteit kénytelen Lee igazítani, az ő forgatókönyveihez alkalmazkodni, valamint olyan, sokszor utolsó pillanatban kért változtatásokat, újrarajzolásokat rajzolásokat eszközölni, amiket gyakran meg sem fizettek. Ha a lee ezek a döntései valamilyen, akár abstrakt, akár konkrét értelemben jobbá tették is a képregényeket, Körbi nem így látta. Lihez hasonlóan ő is tisztában volt vele, hogy egy évtizeddel korábban a cég és a képregényipar az összeomlás szélén állt. Leehez hasonlóan ő is úgy érezte, hogy a Timeline velen kívül nincs hely számára. És lihez hasonlóan ő is arra akarta használni a Marvel sikerét, hogy tágítsa a kreatív és pénzügyi horizontját. Körbi új szerződésről tárgyalta a és közben jól tudta, hogy mindenképpen a javára válhat, ha ilyen közel kerül a filmes és tévés produkciók forrásához. Csak idő volt, hogy új utakat találjon magának. Miközben az eladások iparágszerte lankadtak, Infantino fel akarta kicsit rázni a dolgokat, és bármire készen állt, hogy átvigye Körbit a dc -hez. Maga Körbi pedig alig várta, hogy megszabaduljon Lítől és Gudmentől. Mégsem ment olyan könnyen a dolog, mint Carmine vagy Jack remélte, már csak azért sem, mert körbine gondoskodnia kellett a feleségéről és négy gyerekéről, ezért nem akart egy biztos állást kockára tenni. A Candance azonban ultimátumszerű szerződést ajánlott neki. Nem voltak hajlandóak tárgyalni a feltételekről. Körbi ennek nem örült, de még ez a messze nem tökéletes alkú is bizonyos biztonságérzettel és tisztességes fizetéssel járt volna. És bár Jack Schiff, szerkesztő már nem dolgozott a DC-nél, az ottani szerkesztői és kreatív körökben, még bő egy évtizeddel az összeveszésük után is tartotta magát az álláspont, hogy Kirby valamiképpen rosszul és hálátlanul kezelte a helyzetet. Azt, hogy Kirby tüzet áplálta a Marvel reneszánszát, a Nationalnél csak a történelem egyfajta geek tartották, ami korrigálásra szorul. Úgy vélték, a képregényolvasok végül észhez térnek majd, és elfordulnak az ocsmánság esztétikájától, amelyel a DC szerkesztői Körbi márveles munkáját jellemezték. Infantino reálisabban látta a dolgokat, lassan pedig megváltoztak a körülmények. Többek közt immár ő maga is több változást tudott előidézni. Schiff már évekkel korábban kilépett a DC-ből, és Körbi egy másik nemezise, Mort Weisinger is távozni készült. Már csak körbím múlt a dolog, Jacknek azonban nehezére esett maga mögött hagyni azt a helyet és azokat a sorozatokat, amelyekkel oly nagy sikert aratott. Időbe telt, hogy lépésre szánjja el magát, de a változás magvait már elhintették. Ami stanley illeti, ő éppen a saját jövőjét tervezgette. Természetesen mindig szívesen emlegette fel a Marvel irodáit meglátogató hírességeket, vagy az egyetemeket, ahol felszólalt, vagy az újságokat és sajtóorgánumokat, amelyeknek interjút adott, de ezek a helyek és emberek egyben kapcsolatokat is jelentettek neki. Ha érdeklődést tanúsítottak iránta, nos, ő épp úgy érdeklődést tanúsított irántuk. Különösen 1969-re. Így aztán elkezdte használni a kapcsolatait. Vajomingi archívuma tele van szívélyes hangvételű levelezésekkel, amelyeket hírességekkel, írókkal, egyetemi tanárokkal és költőkkel, valamint mindenféle korú képregényrajongókkal folytatott. Lee láthatóan őszintén élvezte a levelezést a hírességekkel, ahogy maguk a hírességek is, de ezek a kommunikációs csatornák nyilvánvalóan egy nagyobb stratégia részét képezték. Így próbálta nyitva tartani maga és egyelőre a Marvel előtt a lehetőségeket. Igaz, később több esetben is meggondolta magát. A Kenet Koch költővel tervezett vietnámi háború ellenes képregény sorozatából például nem lett semmi. Másrészt viszont az Ellen Rezné rendezővel kialakult barátsága egészen utóbbi 2014-es haláláig megmaradt. Amennyire tudjuk, Rezné 1969-ben látogatta meg először Lita Márbelnél, amikor is rögtön szót értettek egymással, és közös projekteken kezdtek agyalni. Egy akkori, rögzített magánbeszélgetésük során Lee így szólt Reznéhez. Lojális voltam a kiadóhoz, Goodmanhez, de most, hogy az egész, a Marvel egy másik vállalat tulajdonában van, most először úgy érzem, az én koromban, Lee ekkor 46 éves, ideje más lehetőségek után néznem. Arra gondoltam, hogy írhatnék egy színdarabot, ismerek pár producert ebben az országban, vagy kipróbálhatnám magam a filmiparban. Még az is felbenült bennem, hogy versekkel próbálkozzam, mint Rod McQuinn, mert az emberek szeretik az ilyesmit, és vihetnék bele egy kis filozófiát és szatírát, olyasmit, amit a képregényekben is csinálok, mint az ezüst utazóban vagy a pókemberben. Azt hiszem, van olyan ismert a nevem, hogy jól fogjanak az ilyen versek. Az egyetlen probléma, hogy amíg itt vagyok a Marvelnél, nincs rájuk időm. Ha pedig itt hagyom a céget, oda a bevételem, ami a megélhetésemhez kell, úgy, hogy ki kell találnom valamit. 1971-ben Lee és Rezné már is megkezdte a munkát két közös filmtervükből az elsőn. Lee kivette egy hónap szabadságot, ez idő alatt pedig még a szerkesztőségi szenzációkat is rábízta Roy Thomasra, hogy megírjon Reznének egy The Monster Maker, a Szörny Csináló című forgatókönyvet. A történet főszereplője egy kiégett producer, aki ugyan nagy sikereket ért el B-kategóriás horrorfilmjeivel, most azonban szeretne egy fontos filmet készíteni a környezetszennyezés veszélyeiről. A téma Rezné nagy szenvedéje volt. A forgatókönyv az önparódia és a komolyság közt egyensúlyozik, és képtelenség megmondani, mi lett volna belőle némi átírás után egy olyan gárda kezei között, amely a stori humoros és drámai rétegét is átérzi. Lee a Filmways Incorporation-nek írta a skriptet, 25 ezer dollárt kapott érte, de sosem lett belőle film. Lee így nyilatkozott a Reznével közös munkájáról. Azért jött New Yorkba, mert pókember filmet akart csinálni, de akkoriban én nem voltam olyan pozícióban, hogy engedélyezzek neki egy pókember filmet. Nem volt annyi befolyásom, de nagyon közeli barátokká váltunk, úgyhogy gondoltuk, csináljunk egy másik filmet, valamit, amin közösen dolgozhatunk. És előálltam a The Monster Maker ötletével. Megírtam a forgatókönyvet, de mivel még sosem csináltam ilyet, túlírtam. Túl sok dialógust tettem bele. Elvittük egy Martin Renszahoff nevű fickóhoz, a Filmways vezetőjéhez, aki imádta. Meg akarta csinálni, de azt mondta, vissza kell venni a dialógusokból Stan. Fele ilyen rövidnek kell lennie a skriptnek. Én meg azt mondtam, rendben. Mire Ellen odasétált a fickóhoz, és azt mondta francia akcentussal, Stan egyetlen szót sem fog megváltoztatni. Elején úgy szerette a skriptet, ahogy volt, pedig még én, az amatőr is azt válaszoltam, de elején túl hosszú, nem, egyetlen szavát sem fogod megváltoztatni. Megvolt az összhang közöttünk, nagyon is, és elején egészen más volt, mint az amerikaiak. Eljött hozzám egy nap, amikor helyszíneket keresett a The Monster egy büdös és mocskos, és szörnyű és szennyezett helyet akartunk. Ő meg izgatottan rohant oda hozzám, mondván, megtaláltam, megtaláltam a helyet. Milyen helyet, hol? kérdeztem, mire ő. Van egy kis sziget az East úgy hívják Red Island, és egyetlen amerikai sem tud róla, de én megtaláltam. Soha még csak nem is hallottam Red Islandről. Nagyon izgatott volt, meg is mutatta nekem a róla készített fotóit. Pokolian nézett ki, vagyis pont megfelelő helynek tűnt. Hát ilyen volt elején. Még nyaralni is elmentünk együtt, ő meg a felesége, aki a francia kulturális miniszter lánya volt, meg a feleségem is én. Pár hetet Franciaországban töltöttünk, együtt. Nagyszerűen éreztük magunkat. Lee írt reznének egy vázlatot egy másik, de Immates, a Rabok című filmhez is, amelyben a jövőbeli földet más bolygók karanténba zárják, egy földi és egy idegen mégis egymásba szeretnek. Lee úgy tervezte, hogy csak a vázlatot írja meg, és felkér valaki mást a forgatókönyv kidolgozására, de a projekt végül nem jutott tovább a fázisnál. Lee még a Marvel sikere ellenére is igyekezett olyan forrásokat találni, amelyekkel kiegészítheti, vagy, ha szükségessé válik, helyettesítheti az onnan származó jövedelmét. Ahogy Reznének mondta is, a Marvelnél elért sikerét felhasználva próbált más területek felé nyitni. És ahogy a beszélgető műsor esetében, ezúttal is valami releváns dolgot akart csinálni. Talán az egyetemi hallgatókkal és a Marvel fiatalabb alkalmazottjaival gyakran tárgyalt korszellem késztette arra, hogy valamiképpen a világ jobbítására használja a befolyását. Akár tudott körbi- és Infantino kapcsolatáról, akár nem, mindenképpen aggaszthatták a rajzoló érzései. Az 1969 októberi szerkesztőségi szenzációkban így fogalmazott. Hirtelen az egész Marvel királysága szenzációs, fantasztikus négyesről beszél. Pár hónapja mindenki hanyatvágta magát, amikor kiparodizáltuk a The Prisoner a fogoly című tévésorozat témáit. Most pedig az F4-nek a Skrullok bolygóján megélt kalandjai, az összes létező gangsterfilm felhangjaival ütötték ki a nyerekből a rajongókat. Lee és Kirby, hajoljatok meg! Vagyis mint tudjuk, hogy Jack tisztelettel megidézte és gyengéden kigúnyolta a The Prisoner-t és a Star Trek gangsteres epizódjait, nem pedig csak másolta őket, mert már nem akar új ötleteket pazarolni a marvel És külön örülünk, hogy új ötleteket adott nekünk a torhoz, Kérlek, ne hagyd itt minket Jack! Lee tovább hízelget Jacknek, az 1970. januárjára dátumozott képregények szenzációiban ezt írta. Ha már Derűs Jacknél tartunk, sok régi rajongónk írta, hogy a Fantasztikus négyes minden számmal egyre jobb, a történetek mindinkább az F4 korai éveinek emlékezetes remek műveit idézik. Ugyanezen az oldalon így folytatta. Megszámoltuk a szavazatokat, és a Marvel királyság egyöntetően azt követeli, hogy Stan és Jack álljon elő egy Inhumans, embertelenek magazinnal 1970-ben. Aztán az 1970 áprilisi szenzációkban így fogalmazott. Jack király Kirby végzett a Chamber of Darkness, a Sötétség Kamrája legújabb számába készülő őrületes thriller forgatókönyvével és rajzaival. Akik eddig nem tudták, hogy Derűs Jack épp olyan tehetséges író, mint rajzoló, azoknak nagy meglepetésben lesz részük. Érdekes módon ugyanebben a hónapban írta ezt is. A mi jó öreg és régi barátja, Kármány Infantino, Vezérünk megfelelője a National Periodical Publications-nél nemrég elköltött együtt egy kellemes ebédet. Jó tudni, hogy ebben a mi farkas törvények uralt a világunkban két nagy versenytárs még mindig képes kölcsönös tisztelettel és barátsággal viszonyulni egymáshoz. Vajon Lee tudott Infantino és másik régi barátja körbi folyamatban lévő tárgyalásairól? Akárhogy is három hónappal később az 1970. júliusi szerkesztőségi szenzációkban Lia a következő vidám bejelentést tette. Most látogatott meg minket Jack Körbi, aki keletfelé felé repült, hogy dűlőre jusson Stennel az új Inhumans sorozat kapcsán, amelyet Derűs Körbi a következő Amazing Adventures füzetekbe készít. Az agyafúrt Sten rádumálta a királyt, hogy ne csak rajzolja, hanem írja is ezt a nagyszerű új sorozatot. Lee nyilvánvalóan tudta, hogy Körbi szeretné maga írni a dialógusokat is a történetvezetés és a rajzolás mellett, ezért odaadta neki az Inhumans-t, amelyet gazdasági okokból Goodman visszaminősített különálló sorozatból egy sorozat egyik felévé, talán úgy gondolta, hogy Körbi beír ennyivel. Elvégre Lee meg ő ekkoriban fejezte be a századik közös fantasztikus négyesét, ami abszolút rekord, egyetlen más kreatív csapat sem termelt ki ennyi számot ugyanabból a sorozatból. Hát, ha körbi egy darabig még örömmel marad a Marvelnél, hogy fokozhassa a saját rekordját. Vagy nem. Körbi végül elfogadhatatlannak tartotta a Candance szerződését, így aztán a szeptemberre dátumozott, májusban megjelenő képregények szenzációinak Stan szócsövében Lee közölte a hírt. Kimondta, hogy a villám nem csap le kétszer ugyanoda. Emlékeztek, amikor pár évvel ezelőtt Steve Ditko hírtelen otthagyta a Marvel megszentelt folyósóit, hogy máshol próbáljon szerencsét? Nos, amikor esorokat írom, március elején, Jack Kirby váratlanul bejelentette, hogy távozik, meglepett, de elszánt kis csapatunkból. Aztán biztosította az olvasókat, hogy fáradhatatlan szerkesztőségetek szenvedélyesen készíti elő nektek a legvadabb és legtébújultabb meglepetéseket, hogy kiessen a szemetek és megbolonduljanak az érzékeitek. Bekövetkezett hát a legrosszabb. Egy léhez intézett rövid telefonhívással Kirby felmondott. Ráadásul a dc készült elszabadítani zabolátlan tehetségét saját képregényei írójaként, rajzolójaként, sőt szerkesztőjeként. Mi van, ha Jack tényleg mindenre képes, vagy akár jobbra is, Stan nélkül? Ahogy a Marvel próbálta feldolgozni Kirby távozását, Mary Severin feltűzött egy régi szivar csikket, véletőleg kirby egy rajztáblára, és rajzolt hozzá egy szóbuborékot, amely szerint a szivar azt kiáltotta, Felmondok! Némi pánik lett urrá a cégen. John Romita úgy érezte, nem kizárt, hogy megszüntetik az F4-et. Nem hittem, hogy bárki más képes lesz folytatni, mondta. Megkérdeztem Stent ki fogja rajzolni, mire azt válaszolta. Te? Gondoltam, ennek elment az esze. Kirby, akinek líhez hasonlóan az évek során változtak a történtekkel kapcsolatos emlékei, ilyesmiket mondott. Nem igazán dolgoztam együtt Stanleyvel. Elmondtam Stanleynek, mi lesz a következő sztori, aztán hazamentem és megcsináltam. A Nationalnél végig gondolhatok mindent, úgy csinálhatom, ahogy én akarom, és tudom, hogy az én nevem áll majd rajta. Voltak idők a márvelnél, amikor nem mondhattam semmit, mert elvették volna tőlem az anyagot. Elvágták volna minden hozzáfűződő kapcsolatomat. Ilyenkor úgy érzi magát az ember, akár egy kísértet. A Marvel eladásai időközben visszafogottabbak lettek, ahogy az egész iparákban. Hirtelen a kiadó... Olyan új sorozatai kerültek a reflektorfénybe, mint Roy Thomas és Barry Smith párosának Conan the barbarian Conan a barbár, és kezdtek újrajzolók felbukkanni mind a Marvelnél, mind a DC-nél. A tehetséges fiatal képregényesek már nem mentek olyan ritkaság számba, mint korábban. Mégis mindenki lélegzett visszafolytva várta, hogy megjelenjenek kördi első dc munkái. Az októberi, valószínűleg májusban írt szenzációkban Lee így fogalmazott. Lássuk be, Valószínűleg ez a nagy márvel legbüszkébb és legkritikusabb órája. Még itt, a világhíres ötletek házában sem végeztünk soha ennyi hirtelen egetrengető változtatást. Nem vállaltunk ennyi váratlan, példátlan kockázatot. Aztán felsorolta a sorozatok sokaságát érintő személyi változásokat, kitérve John Romita művészigéniuszára az F4-ben, ahol az Stan Lee tollának harapó szatírájával és nyers, kemény realizmusával párosul majd, és kijelentette, hogy a tor új csapatában Neil Adams kelti majd életre a hatalmas tor eposzát, ahogy azt csak Stan tudja megírni. Az irodalom és a mítosz talán már sosem lesz ugyanaz, mint régen. Ugyanezen hónap szócsövében pedig Lee bevallotta, hogy ahogy megkezdjük második évtizedünket a világ legnépszerűbb illusztrált fikciós történeteinek terjesztőiként, a kihívások nagyobbak, mint valaha. Persze, büszkék vagyunk a múltra, de ahogy mondani szoktuk, a java még előttünk van. Körbi első DC-s képregénye, a Jimmy Olsen sorozat átdolgozása 1970 végén jelent meg. Új munkásságának többi részét, vagyis a friss ember feletti karakterekről szóló, összefüggő képregényeket 1971 elejére várták. Közben Martin Goodman ravaszú játszadozott az olvasókkal, a kereskedőkkel és a DC-vel a képregényei majdani oldalszámát és árát illetően, ami ártott a DC eladásainak. A konkurencia letolt gatyával állt, amikor Goodman jobb üzletet ajánlott a kereskedőknek a képregényeire, mint ők a sajátjaikra, így lee egyszerre több fronton, személyesen és szakmain is zsonglőrködnie kellett. A Reznével közös munkája mellett Lee továbbra is havi három képregényt írt, és persze Thomas és mások segítségével ő szerkesztette a Marvel teljes termékvonalát. Minden tőle telhetőt megtett, hogy figyelemfelkeltő anyaggal töltse meg a képregényeket. Például a szövetségi kormány kérésének elegettéve megírta egy három részes csodálatos pókember sztori az 1971. májusára, júliusára dátumozott 96-98. számokig, első fejezetét, amely a drogokkal foglalkozott. Ezt a témát a Comics Code még említés szintjén is tiltotta. A történet rendkívül negatív képet festett a drogfogyasztásról. Harry Osborne, a zöldmanó fia, és Peter Parker közeli barátja meg nem nevezett kábítószerekkel kísérletezett, akár csak egy fekete tinédzser, akinek drogozását Lee a rasszizmus következményeként ábrázolta. Lee elküldte a képregényt a Kamix hogy a vezetője Len Darwin jóváhagyja, de a képregényt visszautasították. Úgy tűnik, Lee épp akkor küldte be a történetet, amikor Darwin nem tartózkodott bent. Így a kód igazgatósági tagja, az Archie elnöke, John Goldwater döntött a visszautasításról. Egyes spekulációk szerint Darwin jóvá hagyta volna a képregényt, hiszen a szószoros értelmében nem a kód konkrét előírásait szegte meg, csupán egy általános figyelmeztetést bizonyos negatív viselkedés típusok ábrázolására vonatkozóan. Akárhogy is, a képregényt visszautasították. Lee az Excelsiorban elmondja, hogy ezt követően Goodmanhez fordult, ő továbbra is a főnöke volt, bár a vállalat már nem a tulajdonában állt, aki bátran beleegyezett, hogy a pecsétje nélkül dobják piacra az aktuális számot, és a következő kettőt is. Goodman persze már beváltotta a cég eladásáért kapott csekket, és nem volt vesztenivalója, valamint alig, hanem ő és Lee is érezte, hogy egy ilyen döntést komoly publicitással járhat. Ráadásul, ha valóban Goldwater a visszautasítás mögött, még némi elégtételt is jelenthetett nekik a kiátszása. A kábítószeres tematikájú számok végül a kód liberalizációjához vezettek, így aztán pár hónappal később a DC is foglalkozhatott a drogfogyasztás következményeivel releváns Green Lantern, Green Arrow, Zöld lámpás, Zöld íjás sorozatában, amely kifejezetten aktuális ügyekre összpontosított. A kódváltozásai azt is lehetővé tették a kiadó tagoknak, hogy horrorisztikus elemekkel, például zombikkal, farkas emberekkel és vámpírokkal teli sorozatokat készítsenek, ami a régi kód alapján még tiltottnak minősült. A Marvel olyan képregények elindítására használta az újonnan kapott szabadságot, mint a The Tomb of Dracula, Dracula sírja, és a The Monster of Frankenstein, Frankenstein szörnye. Miközben Kirby a negyedik világ szagán dolgozott a DC-nél, és mind a Marvel, mind a DC az új Comics Code határait tesztelgette, Stanley maga is hallatta a hangját a National Cartoon Society egy paneljén, amelyen részt vett többek között John Goldwater is. A képregényipar aktuális állapotáról szóló panelt a New Yorki Lems Clubban tartották 1971. január 20-án. Lee és Goldwater mellett Will Eisner, Jill Kane és Dennis O'Neill szólalt fel. Lia panel során, talán tanulva körbi elvesztéséből és a kóddal való konfliktusából ledobott pár igazságbombát. A legpusztítóbb ez volt. Azt kell mondanom, hogy a kreatív még számára a képregénypiac a létező legrosszabb piac a földszínén, és ennek okai számosak és végtelenek. Még ha sikerül is feljutnod a csúcsok csúcsára, akkor sem lesz részed olyan sikerben és anyagi biztonságban, mintha a TV és rádiós, filmes közeg csak egy átlag közreműködő jelennél. Az alkotó Semmilyen alkotása nem a sajátja. Az egész a kiadó tulajdonát képezi. Lee lényegében azért szólalt fel, hogy az alkotók kapják meg a munkájuk szerzői jogát, ami akkoriban meglehetősen felvilágosult nézőpontnak számított egy képregényszerkesztőtől. Goldwater egy ponton már harmadszor vagy negyedszer vette védelmébe a kiadók teljes körű tulajdójogát. Szerintem egy kiadónak dolgozni fantasztikus tanulóidő. Miért tagadnánk meg egy fiataltól a lehetőséget, hogy a profiktól tanuljon, és aztán belekezdjen valami másba? Amire Lí így válaszolt. De nem szánalmas egy olyan üzletágban dolgozni, ahol legfeljebb annyit lehet elmondani egy kreatívról, hogy a tanulóidejét tölti, mielőtt átnyergel egy jobb üzletágra? Miért nem enne akkor eleve abba a másik üzletágba? Korábban Lee némi iróniával megjegyezte, nem is értem, hogyan tudnak bizonyos kiadók ennyire meggazdagodni, mert engem sokszor felvilágosítottak, hogy a képregények néha éveken át csak viszik a pénzt. Ez alapján vagy csak a mamlaszok maradnak ebben az üzletágban, vagy itt valami nem stimmel. Itt nagyon jól látható Lee idealista oldala, az ember, aki folyton arról elmélkedik, mi a helyes és mi helytelen, ahogy a pókember drogról szóló történeteiben is, vagy szintén ez ezidőtájt, amikor Jane Cullen rajzolóval bemutatta az Amerika kapitány oldalain a showymot, az első afroamerikai szuperhőst. 1971 tavaszán a DC kiadta Kirby negyedik világsorozatait, sorozatait, a Mr. miracle és a New Gods-t, újistenek, és a Forever People-t, örökkévalók. Első látásra Körbi legutóbbi Marveles munkáira emlékeztettek, de a felszín alatt látszódott, hogy drasztikusan más úton jártak, mint a Lével közös képregényei. Ahogy Gerard Jones és Will Jacobs megjegyezte, Körbi víziója, amely még a Marvelnél szökkent szárba, teljesen kivirágzott. Újra felbukkant néhány Marveles ötlete, de szintiszta Körbi véddeztillálva, megfosztva Lí humanizmusától és belső gyötrelmeitől. A karakterábrázolás Marvel formulája nem játszott szerepet ezekben az új alkotásokban. A negyedik világ az elemi dráma, az abszolútumok összecsapásának színháza volt. Ami azt illeti, Kirby megmutatta, de legalábbis leírta lének mindazt, amiből később a negyedik világ lett. Sean Howe szerint ezek lettek volna a következő generációs hősök, akikre Kirby le akarta cserélni tort és a többi régi istent, egy lível közösen készített sztori után, amely a Ragnarökről, az istenek alkonyáról szólt volna. De Lee nem engedte neki, hogy ebbe az irányba vigye a történetet. Lee úgy gondolt az új karakterekre és sztoriszálakra, mint a Marvel már létező címeinek beolvasztására váró kiegészítéseire, nem pedig úgy, mint Kirby saját különálló játszóterére. Körbi erre úgy döntött, hogy visszatartja ezt az anyagot a cégtől, ami Lének a jelek szerint fel sem tűnt. Látványvilága és koncepciói intenzitása mellett Kirby olyan sajátos írói stílussal dolgozott, amely mintha szándékosan ment volna szembe Lee olvasóbarát, egyszerű narratívájú, természetesnek ható szövegezésével. Aki látni akarta a Joe Simon vagy Stanley befolyása nélküli, szüretlen körbit most bőségesen megkapta. A kérdés csak az volt, hogy a szélesebb közönség és a DC vezetősége is erre e So Brown 1971. május másodikán a The New York Times-ban megjelent Shazam Here Comes Captain Relevant. Shazam itt jön releváns kapitány című cikke különböző szempontokat, Lee-ét, Kirby-ét, Infantino-ét és thomas összegyűjtve festett lenyűgöző tablót a business e dinamikus időszakának kult szereplőiről goodman az írás atyáskodó figuraként, egyfajta patriarkaként ábrázolja, lít és Körbit pedig a két legtehetségesebb gyermekeként, akik immár fasírtban vannak egymással. A Goodman, aki egy évvel később teljesen kilépett az üzletből, megfáradt emberként vázolta fel a helyzetet. Iparági szinten, mondja bánatosan Goodman, nem nőnek az eladások. Pár év után jön az erózió. A hűséges olvasók megmaradnak, de sokkal több olvasót veszítesz, mint amennyi újat nyersz. Líről így beszélt. Stan gyerekként kezdte nálunk, a feleségem rokona. Volt érzéke az íráshoz. Szerintem nagyon jó munkát végzett, amikor kitalálta a Marvel szuperhőseit, és sok egyetemistát vett rá, hogy olvasson minket. De amikor neki írsz, elveszíted a kisebb gyerekeket, mert olvasom Stan pár sztoriát, és néha még én sem értem őket. Harminc évnyi szakmai együttműködés és tíz évnyi márvel siker után Goodman valahogy képtelen volt többet mondani a rokonáról, mint hogy volt érzéke az íráshoz, és hogy nagyon jó munkát végzett. Az pedig, hogy mint egy mellékesen megemlíti, rokoni szálak kötik össze őket, a nepotizmus szerencsés haszonélvező redukája Lít. Goodman, mintha még akkor is kicsit úgy tekintett volna Lee-re, mint arra a tinédzserre, aki egy napon, 1940-ben besétált az irodájába egy kezdő pozíció reményében. Az is lehetséges, hogy Goodman itt már megérezte a közte és Lee közt alakuló hatalmi harcot, amely végül igazi Shakespearei konfliktussá növi ki magát. Noha a cikk sokat foglalkozott lee Brown mintha úgy jellemezte volna, ahogy a mások látták őt, nem pedig úgy, ahogyan ő látta magát, kezdve reznével, akit Lee rajongójaként jellemzett, és goodman -nel. Talán azért, mert amikor önmagáról kérdezték, Stan robotpilóta üzemmódba kapcsolt, és a régi nótát kezdte fújni a Marvel karaktereinek megalkotásáról, a szokásos forgatókönyvétől egyetlen megjegyzés erejéig tért el. A kampuszokon évek óta a McLuhan és Tolkien meg Stan Lee és a Marvel a beszédtéma, és mindenki ismerte McLuent és tolkien de senki sem ismerte a Marvelt. A versenytársunk, a DC, most releváns képregényeket ad ki, és remek piárosaik vannak, így lassan a mi publicitásunkból húznak hasznot. Nem meglepő módon, amikor Lee bedobta McLuhan nevét, nem említette, hogy a professzor milyen megvetően nyilatkozott róla az 1951-es de Mechanical Brightban. ban Brown beszélt volt is, aki ennyit fűzött hozzá a pókember drogtémás számaihoz. Goodman megjelent a kiadók előtt és megígérte, hogy nem csinál ilyet többet. Úgyhogy semmi gond, aki 15 éven át példamutatóan viselkedik képregénykiadóként a kamik szkód felé, az megengedhet magának egy hibát. Goodman a maga részéről úgy jellemezte a kábítószeres kapcsolatos felháborodást, mint ami vihar volt egy pohár vízben. brown érezhetően Kirby érdekelte a legjobban. Míg a cikk alapján Lee és Goodman a régi civódásokkal és dicsőséggel foglalkoztak, addig Brown több száz szót áldozott körbi új képregényeinek bemutatására. Körbi így nyilatkozott. Nincsenek végleges válaszaim. Nem tudom, hogyan fog véget érni a negyedik világ története. Ez olyan, mint egy folytatásos regény, és nagyon jók a megérzéseim az új képregényekkel kapcsolatban. A levelezés nagyjából 90%-ban pozitív, az eladások jók. A cikk utolsóként Infantinót szólaltatta meg, akinek mondandóját addig csak meglehető szabadsággal idézte az írás. Brown figyelmét aligha került el, hogy az ifjúság popkulturális ízléséről beszélők, Roy Thomas kivételével mind ötven körül járnak. Infantino mintha abban reménykedett volna, hogy Kirby magával hozta a Marvel egyetemista közönségének egy részét. A él hallgatói úgy érzik, Kirby új sorozatai jobban rájuk hangolódtak, mint bármelyik más média. Kezdünk ráhangolódni arra, hogy mit éreznek az egyetemi hallgatók. Ahogy az Lee és a Red Subterranean News szerkesztője Jeff Shero beszélgetéséből is kiderült, az 1968-as TV pilotban ezeknek a felelős felnőtteknek, Lee-nek, kirby -nek, -nek és infantínónak valójában gőzük sem volt arról, hogy a kölykök mit akarnak és mire hogyan reagálnak, vagy hogy középkorú alkotókként mi is az ő szerepük. Dicsőítsék talán a pszichedelikus látomásokat, közvetítsék őket papíron, drogok nélkül, vagy ahogy Nixon emberei kérték Lítől, bélyegezzék meg a kábítószerezést. Mi a fenét akar a közönség? Línek és körbinek sikerült eltalálnia egy évtizeden át akkor szellemet és meglovagolnia az áramlatot. De mihez kezdjenek a képregényalkotók és a kiadók most? 1971. szeptemberében megjelent a mafiózók majdani írója és producere Robin Green Marvelről szóló cikke a Rolling Stone-ban, amelyhez Herb Trimpi készített spéci hágborítót. Amikor egy 2015-ös szám ismét hágborítóval jelent meg, Lee így kommentálta az esetet a magazin weboldalán közzétett interjúban. Mi tartott ennyi ideig? Green szimpatikus, de egy kisé elveszett emberként ábrázolta egykori főnökét. Idézed Jill Kane, Alter Ego-ban megjelent interjújából is. és Stan sarokba szorították magukat azzal, hogy mindent ugyanarra a Marvel moderre húztak rá, és most mindenki kezd ráunni erre a moderre.” Nos, folytatta Green a cikkében, Stan már egyedül áll abban a sarokban, és még mindig magabiztosan mosolyog, de néha kicsit szomorú. Majd azzal folytatta, hogy Lee-nek problémái vannak, ahogy arra maga is panaszkodott Brown cikkében, folyton meg vagyok fázva. Talán nehezen viselte a keleti parti klímát. Green kiemelteztem mélyebb gondoskodó oldalát, bemutatván lényegében azt a fickót, aki a beszélgető műsort vezette. Egyebek mellett a következő szavakat idézte tőle. Tudod, lehet, hogy néha túl komoly vagyok és prédikálok, de minél jobban tudatosul bennem, hogy az emberekre hatással vannak az írásaink, annál inkább átérzem a befolyásunkat, és annál inkább foglalkoztat, hogy milyen szavakat vettünk papírra. Sosem mondom az olvasónak, hogy valaminek így vagy úgy kell lennie, mert hát ki vagyok én, hogy ilyesmit mondjak. Majd ahogy Green írta, filozófikusan hozzátette, azt hiszem az egyetlen üzenet, amelyhez ragaszkodtam, hogy az ég szerelmére ne légy bigott, ne légy intoleráns, a legtöbben boldog családi életet akarnak élni, békében akarnak élni. De azt hiszem más, máshogy képzeljük el a nirvánába vezető utat. A Times és a Rolling Stone cikkei alapján úgy tűnhetett, hogy a képregény elkezdett felnőtt korba lépni. Elvégre ezek a nagyon is jelentős folyóiratok a képregények múltján és jövőjén merengtek, és azon, hogy hol van a helyük a modern világban. Ráadásul mindehez az iparák kulcs szereplőit szólaltatták meg, akik alkalomattán azzal hencegtek, hogy a képregényeik milyen népszerűek a jelen. És ezek a tapasztalt szakmabeliek nemcsak üldögéltek a babérjaikon, hanem feszegették a képregényes médium és üzlet határait is, hogy megtartsák a régi olvasóikat és újakat is szerezzenek. De vajon a képregények, legalábbis azok, amelyek a Marvelhez és a DC-hez kötődtek, valóban kezdtek felnőni, vagy a pillanatnyi népszerűségrobbanásuk végén jártak? Akkora, 1970-es évek épp oly viharosnak bizonyultak a képregények, mint a teljes kulturális élet számára. A következő pár évben Infantino, Kirby, Goodman és Lee jobban belesodródik az iparágat megrengető felfordulásba, mint valaha.